Merezi Menduzko saria beraz loreake filmaren dako, eh, Jon Garaino eta Josemari Goenagak zuzendu filmaz, gen Jose Mari Goenagak espikatzen dauk, biztan dena, ekoizten delaik filmabat, ez dela baita ezbada, sari bati pentsatzen, benen plaz egiten dora ere janen dauk gero. Filmak egiten dezunean nik uste dut etzaudela ez da ere sari e, baten bila, bai saiatzen gehala gu behintzat, e, Ba, ahalik eta jende gehiena, gehienera iristen, ez? Eta ahalik eta istorio unibertsalena egiten. Beti ere, elementu, e, gertuko ditugun elementuekin, baina e, e, ulergarri, e, donon ulergarria izan daitekeen e, istorio bat kontatzen, ez? Hori bai, dagoela gure helburuen artean, eta egia esan, azkenian e, filmak eginduen bideak, Hori erakusten digu. Ez? E, toki desberdinetan e, ulergarria izan dela pena dakagu adibidez iparraldean gehiago ez e, ikusi izana, eh? Hor bakizu batzutan sartzen dira banaketa kontuak, banatzailea agian dago ba ez dakit Frantziar estatuantzear e, beste estrenu mota batek, e, baten zail edo eta azkenean ezin ez izan da gehiegi ikusi iparraldean, ez? Baina bai estatu batuetan, Israelen, Grecian, herrialde e, e, askotan ikusi den filma izan da, ez? Espainia gestatu Espainiarra estatuan ere, gainean ikustedet Espainiarra estatuan gertatu izan dena daela e, pixkanaka ezagutu den e, filma izan dela. Bere estreñuan, etzen jende gehiagirik joan e, filma ikustera, Baina, hortik aurrera, e, gero bueno, Espainiar akademiako sari etan, goia sari etan e, izendatua izan zen ere bai, eta pixkanaka pixkanaka ezaguna egiten e, asizan, ez? Eta gero Oskarren e, gaionekin, ba, areta ezaguna goa, ez? Orduan, azkenian, poliki-poliki e, bueno, egindako bidea izan da, baina azkenian ezagutzera eman da filmak. Nik esan guen nuke nahiko ezaguna bilakatu den filma izan dela. Agia-Sariaren uh, ukaitia ongi ez, pozik? E, oso pozgarria eta nik esango nuke unkigarria ereez. E, bueno, Lehenno aria jasotzerakoan komentatzen nuen ez, guretzko izan dugun gauzarik hunkigarrienetakoa izan da hemen e, kaletik eta jasogun jediaren berotasuna. ez eta sentitu degula jendeak ere e, filma berea bezala sentitu duela ez eta filmaren lorpenak bereak egin ditula ez Eeta guretzko izan da nik uste dut e, gauza hoenetarikoa ez eta Azkenian Argia sarian ustudet ere badela neurri batean horren e, erakusgarri, ez? Jose Mari Guenaga, miresker eta goresmenak sari urrendako. Miresker eta zorionak zuei ere. Ta beraz Argia Saria irabaziduna hizuna ikusentzunezkoetan, iru damatxo eh, proiektuaren gure bazka programa izan da Landerraretxea egunan. Egun honbait. Ta da beraz, Ezagutzen ez duten endako aurkezteko Iru Damatxo, ze, ze proiektu da hori? Ez da azaltzen, baina, bueno, geha Iru Gazte ibiliganak ganak, bueltak euskal, euskal edukien eta gaztari hitzaren eta komunikazioaren bueltan. Eta eragunak salto da matea, gure komunikazio horretzua eskiniko ditu kooperatiba txikiak sortu, eta aldi berean, ba, posto baiteko gure ikusentzunezko eduki propioak ere sortzeko, beharra eta. Hiru Damatxo donostiako, Donostian kokatzen zibizte? Bueno, bian jorra darritu guta artean galdetu garko zahidea, bera, ea donosti egitean edo zer disputa daugatea Baina bai, bueno, donosti tik, baina Euskal Herri osorako nahiko genuke sortu Xaristatu izan den programa, beraz gure bazka, deritzen da, hori piskata zaltzen aldiko zu? Bai, bueno, bai, azteko zerbait egin behar genuen eta pentsatu genuen ben asteko modoren azala guretzako referentiak ziran pertsonak eta gaiak Ba, bideoan biltzea eta ordan, ba, bueno, zerrendatu genitun, Interes berezia bizten ziguten pertsonak, batartean estitu izai erregerriagozendaria bera, Lorea Agirre, Josegar Arzia, ezagite. Euskal munduan eta komunikazioaren burtaan aritu da jendea eta bazkaldu, egin bazkaldu lasai berrigetan eta gero algerizketa batein, Atenporala, gai pizka sakonen inguruan eta hori guztia bideoan mildu dugu eta bueno, ikusi nahi duenak e, YouTubeen edo gure Bazka Jarrizkero, ba, antze antze topatuko daitu. Hautaketan nola nola iragaitzen da gomildatua hautatzeko? Iresan nahiko autarketa eta den genuen e, Donostian gaude eta orduan e, izan behar aste azkenetan eta Donostian erguardian donosti Orduan e, azkenetan gehienak Ipuzko izan direla Bueno, saiatu gara Interes generaleko gaiak gertzen e, Pertsonak, bereziki gure Irizpidea hori izan, benetan Zein nahi dezu bizan ordu bete zure parean Edo bide orduz e, bazkaltzen, eta irizpide hori saiatu gara jarraitzen e, Gombiatuak, haira Maila pertsonalean, ze kartzen dizue proiektu honek? Bueno, batetik nahi kegoen nuk epe luzean izatea gure bizitzaren zentroan egon godan proiektua, ba gure bueno, behar ditugun e, diru apurrak horretik ateratzeko, eta batez ere gure ideia eta proiektuak ere bideratzeko horren barruan, ikusentzun edo ez, askotan ideia zoro asko izaten ditugu, eta nahi ditugu irudua matxo barruan egin, eta beraz asko, asko da aportatzen duguna. Andeg, agetxia irudamacho proiektuko, irudamacho kooperatibako, entzuten ginoan, argiak saaria irabaziduna ikusentzunezkoen uh, sailean. Prentsa idatziaren sailean, josega senar begiako kasetariak irabazidu saari bat bere liburuaren dako, uh, kan afera jojatzen zuen edo nafoko kutsarena, ojoitera daku zer Horenda bueno, da iru urte, Nafarroan oi hartzen handi hondi aukizuen gertaera gertatu zen eta izan zen eh, aurrezki urrezkikutsa garrantzitsuena eta aurrezki urrezkikutsa horre gainea jatorri publikoa zuen berez Nafarroko gizartelena zanbarko luke eta zen eta bueno, ba, maitu zuen bankua handi baten eskuetan, ez? Eta gertaera oso garrantzitsua izan zen eh, politikoki eta ekonomikoki Baina orren aurrean, ba, arduradunak eta arduradunen artean zeuden, ba Nafarroako politikari eta gintari asko, e, ba, Orduineko eskuinekoak eta eta Alderri Sozialistakoak eta bar, ez zuten inongo azalpenik eman eta saiatu ziren, ba, euren ardura saiesten, ez? Era bueno, ba, horregatik azaldatuta e, bueno, Nafarroan gizartean ba eta ta piztu zuen gertadera hark, bai egontze mugimendu sozial bat. Ba, Piskat eh, horri bueltamateko eta azaltzeko jendeari zegertatu zen eta ni ba, nire nire karpenagin nuen ere ez. Ba, eh, ba, bueno, galdera hori hemen zegertatu da ez, eta hor, piskatari horretik tiraka ba, kontatu, zergatik amaitu zuen, eh, nafarroa entzaten garrantzitsua zen eh, aurrezkekutsa bat, ba, bankuaten eskuetan, ta ze, zehardura denun zeuden atzean, zergatik egertatu zen hori, bueno, oza, oso ikerketa giasan urte, eh, urteta erdi eman nuen, B bueno, e, lan zaia izan da Baina, bueno, bukaeran ba, ba Merezi izan du ez Eta holako egun batez, horregatik ba, Sari bat jasotzeak ba, Iaxan, ba, ba, bai, pozan baten dizu <laughs> Nafarroako gobernu Aldaketa ekarri duen Piezetarrik bat dela ere hori behar berba pieza handinetarik bat gainera zuko lai gustatzen du? Bai bai bai, pieza bat jakina et eta ba baliteke ere, horre ba, jendea ba alder, bueno, ba jendearen haserria piztuelako, Eta horregatik, bueno, ba, nire nire ekarpentzoa egin dute ez detesan ez detesan de horrekin nire liburuak eraginduenikori, bu, e, baina bueno, ekarpentzoa e, bu, e, bai indetsu, eh? jendea kontu honetikin gehiatu da gauza txiki batzurekin, eta orduan egotea horri buruzko errelato bat, kontakizun bat, eta gainera euskaraz. bueno, gazteaz e, gero ere atea zen, baina nik uste du garrantzitsua dela, eta jende, bati, bueno, jende baten iritzi aldu zait, eta esan diatea ondo dagoela, eta sariarekin, ba, eta jendearen iritzi ni oso oso kontentu. <laughs> koixe gasenarra, eh, mikrofonoa eskuan ukaitez baliatuko naiz, zuri gombite baten luzatzeko, Behlin eh, gure saiora besteik matez eto eh, hitzeko eta luzeago aipatzeko gai hori. Ba, bai, negatiko sondo. Koixe gasenar begiako langilea ta autengo argia sariduna jentsa idatzi sailean, milesker gurekin izanik Baina eskertzu da, eh? Eta, sustapen ekintza asaria ukandu beraz gura garazteiz plataformak zurine estibaliz sortan da eta zer den txuxen plataforma hori gale egindako gulenik? Bai, bueno, garazteiz, momentu berezi batean sortu zen ba, batean gure zen Javier Marautoren declarazioen ostean ba, gure irian elkar bizitzap jokoan jarrizen orduan E, Jenndea bere kezka aurkeztu zuen eta kontrolatu ginen ba, ezginera lau pertsona bakarrikzik ba, eta jende asko bezkatuta zegoelaz da. Eta arduan ba, elkartzea erabaki genuen eta ekimena hau sortzea da. E, hor barruan jende pila bat egonndaanean eta osari hau jende guzti horrentza da. baita pi hemensortan gaztez kolorez bete zuen jende guztiarentzat. Agazakiriaz uh, akusatu zinuten, zer, um, zer izan tzen konkretuki berak eganak? Bai, bere, deklarazioa justo oso xenofoboak izan ziren eta laguntza sozialen haitzakia edo edo poblazioa imigrantia bai magrebiak eta, bueno, poblazioa imigrantia esalatu zuen, ez? E, hauek e, laguntza sozialekin lapurtzen zutela esan, ez? eta guztiz bezurra da. Horrekin, e, sortu zuena da, bueno, asko ez ezagunari beldurra izaten erakutsi digote. Eta jendeak ez ezaguna den horri beldurra izate horrekin ez, ez xenofobia atreazen, ez? Barroa zeokan xenofobia hori atreazen, eta orduan horri buelta eman behar izan genion. Hori Ze, gezurra zen, e, hemen ez du inor lapurtzen eta norbai lapurtzen man da bakigu zeintzu diren, eta hori elkar bizitza jokoan jarri zuen, orduan, bai eh hitzimen momentuan ontoki guztietan gai berdinazegoen baioki negia mailanterietan eta bueno egoera asko kaskartzen ari zen horren mm. aurrean ba, guk esan igenuen gazteizen bizi jaren guztion niria dela guztiok garela gazteztarrak, eta hemenen guztion bakagola toki bat eta eta baita erremendikatu izan dugu beti eskubide soziala ditugula baina guztiontzat Oza, ez bakarri poblazio bat entzamaiz, eta guztion txat, hor garen guztion tza. Bukatzeko argi asariaren logpen Oso eskertu gaude argiari, sarion e, egatik, eta bai, e, gure lana askenean ondorioak izaten dit e, txakela eta dituela ba, kontrolatu ginen eta kontrolatzen gara, ez? Eta horri, jo, egindako lana eta gero, basari bat ematea gure etxako da <laughs> Bire esker? Zuei Ara, gora Gasteizekoak ere irabazle eta bestalde interneteko sarria irabazi du Luischo Fernandezek, edo beke gan a spitituloak.com eta Luischo Fernandezek ai patzen ndauku zer den zuzen. Ba da Danbanazio arteko zinea jatorizko jatorrizko bertsioan eta jatorrizko hizkuntzan ikusteak gustartzen zaigun hori. Ba daude erdaraz E, filmoiekin bateratzeko ba, azpiditulo fitxatekian hundi lortu. E, bai frantsesez eta bai, gaztelaniaz ez dago hoara zaundirik e, film e, klasiko edo berri batentzako jatoritzko bertsioarekin baterai joango diren e, azpidituloiek lortzeko. Ta, pentsatu nuen, ba, onjala urte batzuk ba, bueno, erderaz lortzen dituan bezala e, ze zelan eukiko du euskarazko batzuk sortzeak eta kontunatu nintzen oso lan zela, Egin nuen nik aprobapare bat, ikusi nuen beste jende batzuek ere egin zituela, banaka atzuk hemen, beste, beste ale bat aurkitzatzen duen, beste toki baten, eta zin dintzen biltzen, ola, banan-banan e, uegune batean, azpiditula.comen. Eta bizkanaka, bizkanaka, ba, ba, jende gehiago animatu, e, kopiatuz, beste toki batzutan agertutakoak, ekimen publiko bat ere batago, euskal herrian e, jaurlaritzak eta bultzatutakoak, eta haiei ere kopiatu egiten izkiet. Eta horrela, ba, pixanaka, pixanaka, ba, katalogo polit bat osatu dugu, e, eutak bat film, e, ez dago, euskal zine, oi, munduko zistori, zinemaren historiaren e, pelikula ondienak guztiak ez diagongo, baina katalogo polit bat bat daukagu. Eta, bueno, aparte, ba, pixakotatzen dugu ze teknika behar dan, e, nola jeistri bat dituzun e, fitxategi bat, nola bat eratzetan hori e, bideo batekin aldi. It, it, Itzultzailiak ere formatzen ditu zuen, nuai? Es, es, es, es, estago... Estago... Hacietulak eh, voluntari bat dira eta, maizia, eta profesionala, ez, baina... Bueno, unik neureak egin eh, moduko muguko adialakoan nagoa adibidez, eh? Eta beste, besteak ere bai gehienak bai, eh? Baxukusha marra adialakoan. Pelikula jarraitzeko pelikula jarraitzeko adina, bintza, filmak jarraitzeko adina. Eta nola ibiltzen da? Zaten bukenean dokumentuak deskargatzen dira eta gero nola lotzen da filmarekin? Filmazuk lortu behar duzu. Eh? E, Suposatzen da internetetik ez da oso legal, hau, eri esan. Baina ez dugu filmak berak osorik jartzen. Eh? Jartzen duguna da informazioa, ba, fit, e, artzitulo honekin, ba, bilatu duzu, hau edo bestea, bueno, ibili da bilenak badaki, nola lortu, eta guk bat Film bakoitzeko bat fitxa bat jartzen dugu, e, ba, urtea, zuzentaria, no ardagon, sinopsi txiki bat, ez? Eta, eta, bueno, bibirida biten apadaki. Zamat pertsona haibiltzen zirizte proiektu honen baitan? E, bueno, e, e, idea pertsona la, eh? Ni hasi ni nintzen eta inor kartzelara badoa ni honi izango naiz, ez, ez beste inor. Baina kolaboratzea leak, ba, guztakit... E... Iga zeman lagunek iba kozituzte filmak, ba, amarre da maus lagunek hinko Batzuk ezagunak dira eta bat, egon, bat konbidatu egin duten eh? zenbait film euskaratu izan dituen lagun bat, hoxiaran zabal eh, konbidatu dut, eh, nire dituzi atenean hona, bat, kartzeko norbait, eta beste bat zuen, ba, ez dakit nortzera nire, e, e, a, karga anonimu izan daiteke, egiten duzu bat, eta botoi badago igotzen duzu, eta nik aso argi, argitaratzen da, ez dago kontrolik eta hola. Azpitituluak.com eko Luiz Txeu Fernandes, veraz, emilia eskergo da eta zorionak berriz ere. Eskerga asko.